yang juga duduk di majlis ilmu tapi mereka tidak memiliki pengetahuan yang dalam tidak mutamakin apalagi tidak mengetahui tentang usul syariah mereka ini tidak akan sanggup berbicara tentang kebenaran walaupun mereka berada dalam kebenaran Tidak akan sanggup untuk membela kebenaran karena kekurangan ilmu, kekurangan perbendaharaan. Tidak akan sanggup berhujjah, berjidal dengan orang-orang yang batil menghancurkan kebatilannya. Karena memang tidak ada ilmunya. Mereka ini adalah orang-orang yang mengetahui permukaan saja. Ilmu yang di permukaan istilah syai Nah kalau yang kedua ini yang berbicara tampil, maka agama akan jadi permainan orang-orang bodoh. Siapa saja tampil berbicara tentang diri, yang kedua ini cukup untuk dirinya, untuk keluarganya, barangkali dia dapat memberitahu kanjirannya, kawannya, lihat kebesaran ilmu <SILENCIO> Syekh Bun Purnama mengatakan bahawa sangat penting kita menuntut ilmu pada hari ini pada zaman ini disebabkan pertama adalah tersebarnya kejahilan tersebarnya berbagai macam bidah dan syirkiah di mana-mana kaum muslimin mengamalkan apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sangat perlunya, sangat pentingnya kita. Menuntut ilmu, seluruh kaum muslimin. Agar selamat pertama ini dari kejahilan, dari berbagai macam bidak, dari berbagai macam syirikan. Yang kedua, tampilnya orang-orang yang jahil berbicara tentang din tampilnya orang-orang yang jahil orang-orang yang tidak alim saya pribadi selama menjalani kehidupan menuntut ilmu dan mengajar sering kali berjumpa dengan orang-orang yang seperti sebagian dari mereka membawakan ayat-ayat Al-Qur'an lalu ditafsirkan sendiri sebagian lagi membawakan kitab para ulama tapi apa yang dijelaskan berbeda dengan ulama itu Aley aley, keputusan keputusannya ayat sekian ini sekian ditafsirkan sendiri. Subhanallah. <laughs> Allah. Sehingga kalau ditulis mungkin jadi satu jilid buku. Dengan judul cerita orang-orang yang bodoh Cerita pertama, cerita kedua, cerita ketiga, cerita keempat, cerita kelima hmm. Aneh-aleh Persis seperti apa yang dikatakan oleh para ulama kita Di antaranya Sheikh Muhammad bin Salam Husayn bin Rahallahu ta'ala Tampilnya, munculnya orang-orang yang tidak berilmu Berbicara tentang ilmu Yang ketiga, jidalnya orang-orang munafikin ya. terhadap masalah-masalah yang telah jelas, terang, yang tidak ada persekian diantara para ulama dibantah, digugat, karena tiga sebab ini diantara ini sangat perlu kita menuntut ilmu membuka majlis-majlis ilmu untuk seluruh kaum muslimin pertama dan untuk orang-orang tertentu dari para pelajar yang memang mereka akan berangkat dan menuju kepada ilmu yang dalam yang mampu yang memiliki usul syariat yang akan nanti berbicara tentang dinul islam Para sahabat dari sekian banyak para sahabat 100 ribu orang lebih pada hajatul wada itu 100 ribuan orang lebih pada hajatul wada tahun ke-11 hijriah atau eh, tahun ke-10 hijriah yang berfatwa yang tampil hanya 130-an orang. Dibagi tiga kelompok Kelompok pertama Yang paling sering berfatwa, Jumlahnya berapa? Tujuh orang Tujuh orang oh. Yang sedang Tungguin lagi Berapa orang? Yang golong kelompok ketiga Yang hanya satu dua kali fatwa Jadi jumlahnya Seratus tiga puluhan orang dari jumlah yang demikian besar. Ini mereka yang berbicara tentang dinul Islam yang betul-betul tampil walaupun seluruh para, para sahabat adalah utul ilm, orang-orang yang diberi ada orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar, orang-orang yang memiliki pemahaman yang bersih, yang lurus di atas manhaj Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mereka berada di atas jalan salafus salihin tapi tidak semuanya mereka menjadi ulama tidak ada yang berbicara tanpa ilmu itu dihitung oleh para ulama dicatat oleh para ulama namun kita hidup di zaman hatta orang-orang awam bahkan saya pernah menyaksikan dengan dua mata kepala saya dengan dua mata saya dengar dengan dua ketelinga saya orang-orang juhada yang di, tidak bisa baca Quran tidak pasti lalu tampil berbicara tentang din dan memiliki paham batiniyah sehingga yang dikatakan ustadz ini itu dalam menyebutkan ayat Quran dibantu oleh muridnya jadi yang mana ustadz, yang mana murid itu dari kaum bautiniyah, sufiyah yang ada di negeri kita ini saya sonorkan kitab tafsir al-hafidh ibn Katsir dalam berdialog, saya katakan bahawa apabila kita membawakan ayat Qur'an, lihat keterangan para ulama ini dia. Tiap sanggup baca. Jangankan itu ya. Tapi mengucapkan ayat Qur'an. Melafazkan. Yang biasa anak-anak,